Розділ 14. Чотири непритомні тіла стрімко падали у чорне провалля. Свідомість вмерла. Холодне забуття все глибше і глибше затягувало їх у порожнечу небуття. Нестерпна тиша, сумною луною накочувалася на них і нарешті вони поринули в темне і непривітне бурхливо-червоне море, яке поволі і, як здавалося, безповоротно, прийняло їх у своє лоно. Минуло не менше як вічність, перш ніж це море розступилося, і вони залишилися лежати на холодному і жорсткому березі, наче уламки і залишки потоку життя, всесвіту та усього сущого. Вони здригнулися від судоми, Відчули, як на лобі виступив холодний піт, відблиски навколо них викликали нудоту. Холодна і жорстока твердь здригнулася і захиталася під ними, а потім завмерла. Вона відсвічувалася у темноті. Це була відполірована до близку холодна і жорстока твердь. Їх невдоволено розглядала якась зелена тінь з нечіткими образами – вона прокашлялася. хе Добрий вечір, мадам і джентльмени!» – вимовила вона. «Ви зробили попереднє замовлення?» До всього призвичайна свідомість Форда-префекта знову легко ввімкнулася. Його мозок знову був до всього готовий. «Попереднє замовлення?» – промовив Форд. «Так, сер, відповіла зелена тінь. Невже для потойбічного життя потрібне попереднє замовлення? Якби можна було припустити, що зелена тінь може обурено підняти брови, то саме це вона і зробила. Потойбічне життя, сер. здивувалася вона. Артур Дент хапався за свою свідомість, як не втримавши в руках, хапаються за слизький брусок мила у ванні. То це потойбічне життя. Затинаючись, запитав він. «Атож, гадаю, що це воно», – сказав форт-префект, намагаючись зрозуміти, де тут верх і низ. Він перевірив гіпотезу, що верх повинен бути у протилежному напрямку від холодної твердої поверхні, на якій він лежав, і зіп'явся, як йому все ще здавалося, на власні ноги. «Я гадаю», – сказав він, злегка похитуючись, що ми аж ніяк не могли залишитися живими після того вибуху, хіба ні? Ні, пробурмотів Артур. Він сперся на лікці, але від того, як виявилося, краще не стало. Він знову без впав. Ні, підводячись на ноги, додала Тріліан, аж ніяк не могли. Знизу почулося хрипке булькання. Це спробував заговорити Зафот Бібельброкс. До числа живих я дійсно уже не належу. Видобув він з глибини горла. Мені кінець, бабах і по всьому. Ага, так воно й було, сказав Форт. У нас не було жодного шансу вижити. Нас напевно розірвало на дрібні шматки. Руки і ноги порозліталися у різні боки. Еге ж, засупів зафут, зводячись на ноги. Можливо, леді й джентльмени бажають замовити якісь напої, обізвалася зелена тінь, нетерпляче снуючи навколо них у повітрі. Трах бабах. знову заговорив зафут, І вибух митєво розклав нас на найдрібніші молекули, Говофорде, впізнавши нарешті одну навколо нього. «У тебе також перед очима промайнуло усе твоє попереднє життя». «І з тобою теж таке було», – здивувався Форт. «Усе попереднє життя? А вже ж!» – підтвердив Зафот. «Принаймні я припускаю, що то було моє життя. Бо ти ж знаєш, багато часу я прожив взагалі, не пам'ятаючи про минуле». Він поглянув навколо на різні тіні, які нарешті набували чіткіших обрисів. А не були просто хисткими, розмитими, безформними постатями. Отоже, промовив він. Ото що? запитав Форт. Отож ми тут, невпевнено почав зафот. Лежимо собі мертві. Стоїмо. виправила його триліан. — а стоїмо мертві, продовжував зафот. У цьому безлюдному. «Ресторан!» – вигукнув Артур Дент, який уже стояв на ногах і на свій подив усе чітко бачив. Тобто дивувало його не сама здатність бачити, а те, що постало перед його очима. «Ось і ми!» – вперто повторив зафот. Стоїмо мертві у цьому безлюдному!» «П'ятизірковий!» – перебила його тріліан. – «Хіба не дивина?» – сказав Форд. «Ага, і люстри тут зовсім непогані», – докинула Тріліан. Вони ошелешено оглядалися навколо. «Це не дуже схоже на потойбічне життя», – сказав Артур. «Це, скоріше, свого роду життя після життя». І справді люстри були, вважає, розкішні а низьку вигнуту стелю, з якої вони звисали, в умовах ідеального Всесвіту ніколи б не пофарбували саме у такий темно-бірюзовий відтінок, та коли б навіть пофарбували, то не стали б підсвічувати прихованим місячним сяйвом. Це, однак, не був ідеальний Всесвіт, про що свідчили і рисунок викладеної мармуром долівки, від якого мерехтіло в очах, і оздоблення передньої панелі бару з мармуровим прилавком завдовжки 80 ярдів оздоблення передньої панелі бару з мармуровим прилавком завдовжки 80 ярдів виготовили зшивши до купи близько 20 тисяч шкур антереанської мозаїчної ящірки незважаючи на те що цим 20 тисячам ящірок їхній одяг аж ніяк не був зайвим Кілька чудернацько одягнених створінь ліниво походжали біля бару, ще кілька сиділи там-сям за столиками навпроти бару, вигідно вмостившись у яскравих різнокольорних кріслах, що автоматично набирали форми тіла. Молодий офіцер з Хурху-6 зі своєю паруючою зеленою молодою леді попрямували до великих дверей із затемненого скла у протилежному кінці бару. Двері проводили до освітленого сліпучими вогнями основного залу ресторану. Позаду себе Артур побачив велике, закрите завісою вікно. Він потягнув до себе кутик завіси і побачив тьмяно освітлений сумний пейзаж, сірий, всіяний кратерами і непривітний... Пейзаж, який за звичних обставин примусив би Артура здригнутися від жаху. Однак обставини не були цілком звичними, бо те, від чого у нього застигла кров і побігли мурашки по спині, було небом. А небо... Але офіціант чемно поправив завісу. «Усе в свій час, сер», – сказав він. У зафода загорілися очі. «Ану, зачекайте, мертвяки!» – вигукнув він. Мені здається, нам тут бракує чогось суперважливого. Щойно хтось згадав про це, і нам цього достоту не вистачає. Артур відчув глибоке полегшення, коли його увагу відвернули від тільки но побаченого. Він нагадав я сказав, що це більше схоже на життя після життя. А як же краще було вкусити себе за язика? перебив його Зафот. «А ти, Форде?» «Я сказав, що тут дивно». «Ага, розумне зауваження, але банальне. А може...» «Можливо...» Тут втрутилася зелена тінь, яка встигла набрати обрисів низькорослого і худого як тріска зеленого офіціанта у чорному вбранні. «Можливо, ви б воліли обговорити цю справу за напоями?» «Напої!» Вигукнув Сафот. «Ось чого нам бракувало. Бачите, що ви можете втратити, якщо будете ловити гав». «Саме так, сер», – терпляче сказав офіціант. «Якщо леді і джентльмени бажатимуть випити щось до обіду, обід». Захоплено вигукнув зафот. О, мій зелений хлопчику, та мій шлунок готовий цілу ніч стискати тебе в обіймах за такі слова. А трохи пізніше, продовжував офіціант, вирішивши не відхилятися від теми, ви отримаєте задоволення від вибуху Всесвіту. Форт нахилився до свого обличчя і сказав, наголошуючи кожне слово: Ти ба. «Які ж такі напої ви тут подаєте?» Офіціант чемно усміхнувся кутиком рота. «Так, як це вміють тільки офіціанти. То не дивина, що під дією подорожі у часі нашим завсідникам трапляється втрачати орієнтацію», – сказав він. «Отож, якщо можна, я б запропонував подорож у часі?» Не зрозумів завод. «Подорож у часі?» – перепитав Форд. Подорож у часі?» – здивувалося Тріліан. «Ви хочете сказати, що це не потойбічний світ?» – запитав Артур. Офіціант чемно усміхнувся кутиком рота. Так, як це вміють тільки офіціанти. Він уже майже вичерпав свою роль непомітного чемного офіціанта. І ось-ось візьметься виконувати роль непомітного офіціанта з міцно стуленими губами і саркастичною посмішкою на обличчі – бічний світ, сер?» – він розвів руками. «Ні, сер. І ми живі?» – запитав Артур. Офіціант стиснув губи. «Ха-ха-ха!» вимовив він. «Сер, очевидно, що ви живі. Інакше я би не брався вас обслуговувати». Зафот Брокс зреагував на його слова неймовірним жестом. Навіть даремно пробувати його описати. Він двома своїми руками луснув себе по чолах, а третєю постигнув. «Ахей, хлопці!» – вигукнув він. «Це неймовірно! Нам вдалося! Нарешті ми там, куди збиралися! Це ж ресторан! Тисяча шляхів!» «Тисяча шляхів!» – вторив йому Форт. «Так, сер!» підтвердив офіціант, вклавши у свої слова якомога більше спокою. Це справді тисячі шляхів. Ресторан на краю Всесвіту. На краю чого, не зрозумів Артур. Всесвіту дуже чітко і без потреби виразно повторив офіціант. Коли ж йому кінець? запитав Артур. Якраз через кілька хвилин, сер, пояснив офіціант. Він глибоко вдихнув. Йому не треба було цього робити, оскільки його тіло споживало особливу суміш газів, потрібних для життя, за допомогою маленького пристрою, причепленого до ноги. одначе бувають хвилі, коли, незалежно від характеру метаболізму, просто необхідно набрати повні груди повітря. «А зараз, якщо ви все-таки замовите нарешті для себе напої», – сказав він, – «я проведу вас...» До вашого столика на обличчях Зафода засяяли дві маніакальні посмішки. Він подався до бару і одразу закупив, чи не половину, його асортименту.